progovorio reču čitani svećugih evangelja Gospod je proslavi slava ka dva sina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 A kad dođe sebi reče Koliko najavnika oca moga imaju hljeba i suviše A ja umrim od gladi Ustavši otići ću ocu svojimo Pa ću mu reći Oče sa nebo i tebi I više nisam dostojen nazvati se sinom tvojim Primi me kao jednoga od najamnika svojim i ustavši otide ocu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegovi, sažali mu se i potrčavši zagrli i poljubi, a sin mu reče, oče, sagriješik neboj tebi i nisam više dostojan nazvati se sinom tvojim. Ово дасрече слугама svojim iznesite naljevšu haljinu i obučite ga i podajte mu prsten na ruku i oboču na noge i dovedite te cvetele te, ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo jer ovaj sin moj bio je mrtav i ožive i izmobljen je i nađe se I stadoše se veseliti, a sin njegov stari bejaše u polju i dolazeći, kada se približi kući čupjevanje i granje, i dozvavši jednoga od slugu pitaše šta je to, a on mu reče, brat je tvoj došao, i otac tvoj zahlatele ugojeno, što ga je zdrava dočekao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 inaaj se yu ki laa karte re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 Uzmite neku veliku marketinšku kuću. Da li oni promovišu riječi gospodnje? Ne. Veliku kompaniju? Da li promovišu spastnosno jevanđelje? Ne. A mi ovdje u crkvi treba te riječi da čujemo...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 Dakle, riječ Božju nismo čuli, nismo je primili. Jedna od posledica takvog življenja jeste Bogest Bogo zaborava. Jedna od posledica, najtežih posledica, a koja u isto vrijeme predstavlja uzrok svih problema i onih u vremenu, a onog velikog, vječnog, tada već nerješivog problema, mislimo na vječnu propas i vječnu muku. Dakle, se odvajanje od crkve jeste zaborav Otca Nebeskoga.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 jeste odvajanje od Otca. Produbljivanje tog problema vidimo i imamo u Bogo zaboravu. Zaboravili smo Otca. Ovo govorimo na nivou naroda. Naš narod je zaboravio Otca, braće i sestre. Mi smo Otca zaboravili. Naravno, zaboravili smo i Svete Otce. Mi jedva da možemo da nabrojimo svega nekoliko Svetih Otaca, a Otca Nebeskog smo zaboravili. To je jedna i dovoljna je i ta zapogibao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 Bez oca. A to je, braći i sestre, faza raspadanja odmakva. Je što ta faza više odmakne, misimo na fazu raspadanja, tu se možda i neka pomisa o pobožnosti i može pojaviti. Međutim, to je raspadanje u veliko. Kakva pobožnost bez Otca? Kakva vjera bez vjere u Sina? Kakva vjera, ako nije dejstvom Duha Svetoga izazvana? A kako ćeš vjerovati bez Oca? U Sina. Kako ćeš primiti Duha Svetoga bez Oca i Sina? Pa kakva je onda ta tvoja vjera? U koga ti zapravo vjeruješ? Radi koga živiš? Čemu služiš?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 Sin moj beše mrtav i oživje zahvaljujući pokajanju, ali do pokajanja to stanje bilo je stanje smrti, mrtvilog. I svi oni koji su izvan crkve, na žalost, to je većina, to je sve braće i sestre mrtvo. Ko to kaže?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 Sin moj, vješe mrtav. Odvajući se od crkve, mi zaboravljamo oca, mi se odvajamo od sina. Duh sveti ne može da djeluju na nam. I šta onda imamo, braćo i sestre? Imamo ono što se desilo i budnom sinu. Imamo glad. Prije gladi imamo blud i razvorat. Družanje sa neprijateljima našeg spasenja. A su neprijatelji našeg spasenja? Strasti. A iza strasti i preko strasti, svih strasti bez izuzetka, mi služimo i napajamo demone.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 Tek od dana krštenja do tada nema pravo niko da ga nazove ocem. To bi već bila drskost i ignorisanje žrtve njegovoga sina, ignorisanje duha svetoga, ignorisanje učenja i predanja i otkrivenja svetog. Na osnovu čega ti mene nazivaš Otcem, pita Otac. Pita njegov sin koji sedi sa desne strane, pita duh sveti, na osnovu čega, ko ti je dao to pravo? Ne vidimo pečate krštenja na tebi. Kako možeš tako drzak da budeš? Samo oni koji su kršteni, braći i sestre, Boga mogu otcem da nazovu. zovu. Zahvaljujući našoj vjeri u sina njegovog, zahvaljujući prijimanju duha svetoga,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 Postao je prijatan miris marihuana i duvana. Postali su nam prijatni i zanimljivi zvuci i ritmovi ovoga paganskog svijeta. A u crkvi nam postalo tuđe, nažalost, vrlo često i dosadno, tjeskobno. I u kući dosadno, u tuđini, veselo. Pazimo se, braće se to su opasni simptomi. Neka bi dao gospod da silom duha svetoga dođemo sebi, ustanemo iz brloga svinskog, napustimo svinske trpeze, demonske trpeze i da krenemo ka istoku, da krenemo ka krstu, da krenemo ka našim zlatnim kupolama, ka našim sveštenim hramovima,